Коли я був в Москалях, то стояли ми над Волгою в казармах. В Саратовській це було губернії. Там також на пшеницю дуже зручна земля. Але то вже відомо кацапське оброблення. Вийде ото з тим гаком, отою западенною, як вони кажуть, сухою, покоперсає, пух, стит, не робота. До того там суші, страшні суші, а почва, знаєте, не видержує суші. Твердіє, репає. Ото, знаєте, часом такі рівчики порепають, що ой... Це все, оповідає Григорчук, коли обидва господарі ліньки, переступаючи ступ за ступом, йдуть до хати. Зайшли. У хаті Хведот наробив тарараму, повитягував усякої всячини на середину хати, понаставляв сільців, витягнув батькову шефську скриньку, бо Матвій і шефство знав – так для своєї потреби, наніс полін, дров і якусь, видно, фортецю будував. Чоловіки сполохали його, і він, чим дужч, покинувши все, як стій, попер на піч і заліз у сам куток. А всі його причандали так і валяються серед хати. «От той шибеник», – каже Матвій, ховаючи все на своє місце. «Баба моя пішла до дерманя, то ось, як бачите...» А то, звісно, дітвора, байдуже, сідаючи і глядаючи скоріше стелю, ніж долівку, каже Григорчук. «Добро маєте хату, но пощо ви ото такі малі віконечка зробили?» «Ей, знаєте, мене це завше непокоїть. Вікна дійсно замалі. Поласував ото, що пару карбованців дешевше обійдеться. Швагір мій на залізній дорозі служить». А коли я будувався, то воно відомо, знаєте, як то кожна копійка дорога. А він одного разу каже, знаєте, я маю готові виразені тахлі, малі тільки. Подумав я, та й люди пораяли, візьміть, кажуть. Ну що, що малі, і нічого не коштує, і в зимі при менших вікнах повітря у хаті не так стигне. Тепер ось каюсь. Є каятяг, та нема воротя. Переробив би, але немає поки средств на це. На все потрібні средства. Спрятавши все, що було посеред хати, Матвій присів і, заложивши ногу на ногу, продовжує. До того думаю, що я тут довго не втримаюсь. Григорчук, що саме кисета з тютюном у руках наминав, щоб закурити, гостро і швидко кинув на Матвія оком. «Не курити!» Сказав зовсім не те, що хотів, бо ж знають усі, що Матвій ані не п'є, ані не курить. Ні, цього не вживаю, і відмахнув рукою. Щасливий ви, Матвію, чоловік, те куриво, то марнотратство. Пачка коришків отої от поганої рибки три копійки, а тут сюди-туди й нема. Скрутив цигарку... Викрисав вогню крисалом крем'яним, звареною губкою, і закурив. Хвидот дивиться з печі, заздрить та дивується. Він хотів би, щоб йому з рота і з носа, особливо з носа, курив димок. Так як то, ото кажете, ніби ненароком задавши щось, питає Григорчук. Не вдержитись? А то ж чому? Садок же ж ваш... Що ж знаєте по тому садку, коли діти ростуть і потребують ґрунту? Що вони з тим садком почнуть? Землі ж ви знаєте все меншої і меншої у нашій околиці, а людська множиться. Ось гляньте ви на цю лебедщину, ще п'ять років назад, один ліс та ліс. А що тепер? Там он Мартин засів, а трихонові сини, як підростуть, то де дінуться? Куди підуть? Сюди! «Має ось тут у мене під вікном дві з половиною десятини, і вже одного примостить, і вже матимемо сусіда. Ну а скажіть, де тої землі діти наших дітей візьмуть?» «Ще, скажете, клапоть того заставі є, що, знаєте, потім?» «Я думаю, воно так-то так, перебиває Григорчук. Та що подіяти? От ми, лебеці, мусили ж ми викупити панську землю. Та я нічого не кажу!» «Чекайте, ну, бо не хватає справді місця. На днях якось, не пам'ятаю, позавчора чи то в четвер. вилічували ми сусідом, хвещеним паньком, скільки у нашому селі є повних ґрунтів. І що ви думаєте? Сорока наших господарів щось трьох чи чотирьох мають, а то вся решта отак – вісім, сім, шість, п'ять, а найбільше по дві, по дві з половиною десятини». А не купиш – не матимеш. Купляй, поки купляється, і що купляється? То-то. І чвиркнув крізь зуби просто на долівку.